Бундючно вигукнув Хмелецький. Але коли йдеться про хлопа, тут інша річ. Хлоп ніколи не вірив панові, завжди обманював його. Можна ж раз обманути і хлопів? Жаль, що там козаки, вони добрі вояки, вже коли злучилися з хлопами, нехай дістають те, на що заслужили хлопи. Хай відають, що всяку ребелію буде нещадно погамовано, а й учасників жорстоко покарано, як найпідліших зрадників ойчизни. Ніякої ласки їм не буде, ніякої. Того ж вечора дозорці Кривоноса принесли полковникові ще одну цедулу від Яника, де хлопець повідомляв про зрадницькі плани польських доводців. Хмельницький, дізнавшись про намір Потоцького Шемберка, спокійно сказав Кривоносу, «Що ж тут дивного, Максиме? Нічого іншого від панів чекати не доводиться. Хіба вперше вони вдаються до підступу? Згадай лише, як вони захопили Наливайка або ж Сулему, як діяли під Боровицею і Жовнином. Тоді, батько... Їм треба сказати прямо. А вже ж прямо. Тільки безумовна здача і перш ніж виходити з табору, передати нам усю армату і решту зброї. Але ж батьку, їм старий Потоцький вручить нову зброю і знову пошле проти нас. Поки вони знайдуть старого Потоцького, їх ординці переловлять як щурів. Он, воно що? «Значить, ординці чигають? Тугай бей, має нюх непоганий». Відповідь Потоцького була негативною. Гоноровитий син коронного гетьмана переказав через вістового, що чутки про намір шляхти, ошукати повстанців при виході з табору, безпідставні. І ще раз запевнив, що він дотримає свого слова. Вислухавши вістового, Хмельницький спалахнув. — З'їсть, козаче, ще раз до Потоцького і скажи йому. — Перемо вам кінець. Якщо пан не хоче здатися нам доброю волею, ми змусимо його зробити це силою. Вранці 4 травня Хмельницький кинув на штурм ворожого табору всі сили. Спочатку озвалися козацькі гармати. — Ядра... Панахали шляхетські намети, трощили вози, обложені метнулись до шанців та інших схованок. Та нараз громохке слава заглушило і гарматні постріли, і лемент поранених, і ржання покалічених коней. Та з усіх усюд навали ринули шаблями, пістолями й мушкетами козаки. Списами, писами, вилами, косами, сокирами, селяни і міщани. Шляхта і жовніри кинулись назустріч повстанцям. На валах розгорівся запеклий бій, греміли мушкети і пістолі, дзвеніли шаблі. Облужені боронилися завзято, одначе стримати повстанців не могли. Ті посилювали і посилювали натиск. У перших лавах повстанців ішли ватажки, запалюючи їх своєю мужністю і хоробрістю. Богдан Хмельницький з пагорба пильно стежив за штурмом, координував взаємоузгодженість полків, посилаючи вістових то до одного полковника, то до іншого. І шляхта, і жовніри опустили вали. Бій розгорівся в самому таборі, повсталі почали пробиватися до його осереддя, «Вперед, братці!» — гремів Кривоніс. «Вперед! Донці вже до гармат добираються. Не відставаймо від них! Вперед!» «Рубай, хлопці, шляхту!» — вигукував Богун. «Натискай, братці, дружніше, натискай!» «Гей, заяча губа! Чому розбирайся?» «Вперед, до гармат! Коліть ворогів! Рубайте!» «Козаки!» Королівські корогви перед нами заохочував реєструвці в джолелій. Ще трохи, ще трохи, братці, донепаси задні корнію, рубай, сміливіше, Петре, доганяй отого того недолуго жовніра, Семене. не вмовкав нечай. Перша сотня дружніше, дружніше, дзвенів бурляй. Бій не вгавав весь день, і шляхта, і жовніри відкочувались далі і далі. Нарешті Шемберку з допомогою жовнірів, скупчених в осерді, пощастило перегородити шлях повстанцям кількома рядами возів і зупинити їх. Хмельницький наказав сурмити відбій. Увечері Потоцький і Шемберк зібралися на раду. Доводці решток шляхецького війська довго не могли дійти згоди, що робити далі. І нарешті вирішили під покровом ночі тікати до крилова. Тоді ж Яник надіслав останню звістку Максимові кривоносу. Потоцький буде завтра вночі тікати через княжі Байраки, боїться вас а ще дужче кримчиків, що нібито стоять на чорному шляху. Доведеться, Максиме, не поспати ще одну ніч, сказав хмельницький кривоносу. А щоб наступної ночі добити Потоцько, треба не тільки повідомити туга Бея, щоб піджидав їх, а й самим зробити засідку. Волію доручити цю справу тобі. І не тільки зробити засідку, батьку Гетьмане, а й перетворити княжі байраки на пастку, звідки не вирветься не те, що якась там частина вояків, а й жоден із них. Не заперечую полковнику, знаю, що на вигадки ти завжди був зугарний. «Не все ж і шаблою орудувати, не треба цуратися й хитрощів військових, тьмітливість нерозлучний супутник козака». Поснідавши, Кривоніс разом з Максимком рушив у княжі байраки. Коли наблизились до урочища, Максим спинив коня над відногами чорного яру, повернувся до сина.